Рогаті кози, стрибаючи поміж кураями з даху на дах, супроводжували Петра та його розхвильовану гирилицю сипахів. Кози таліпали змазанок сережками і вивекали, ніби йшли на весілля. В їхнім очаківським запиленнім існуванні козацький голос Петра воскресив їм забути вже голос незалежного козячого духу. Турки потягли Петра за рукав на бічну облуплену вуличку, що полого сиротіла униз, як іти до казарми. На цій заспаній вулиці, як безводні бархани, один біля одного лежали невідомо від чого зморені віслючки. Вони, як завжди, дрімали. Петро, переступаючи через їхні залежені боки, співав віслючкам «Над ще серце». Та не день, не два, не одну нічку. Висловухи під тінями його чобіт схиляли голови нижче. Петро наступав їм на вуха. Кози, побачивши, як він толошить віслюкам вуха, заходилися від радощів на дахах підскакувати. Сипахи дивувалися, чому цей козак ще не впав? Хоча боже, і через те, що обидві його шаблі заплітали непевні ноги до помрячиння в очах. Та, пропухкавши вуличкою до її половини і помітивши, як з віконця корчми гойднулося ряденце, сипахи запишалися своїм козаком, що той не падав. Куріпочка, вгинав від сорому голову та йшов, бо як не йти. Собаки не гавкали. Зачувши голос Петра, вони порозбігалися. Дюкан, дюкан! загородили жбурові дорогу сипахи і показали йому на зашмигану ліплянку, що кособочилася за потрісканою гарбою. З дірки прилавка, як бурсуки з нори, витираючи ганчіркою носа, визирав лавочник. Він був з одним носом. «Чому з одним?» Бо після того, як Петро допався до маку, всі турки стали здаватися йому на два, а то і на три носи. Від того і хабіджана до дригала ніжкою не одна, а дві, так само, як двоє тюпачило й куріпочок. А от лавочник з носом одним, бо в нього поміж щоками зависав такий темнофіолетовий баклажан, що в Петрових очах навіть після макового коріння подвоїтися не міг. Та де ж. оглянувся Петро. Дюкан. Затицяли пальцями турки на баклажановий ніс, що завмер у дірці прилавку над усміхненими від появи гостей губами. І тут Петро згадав про куріпочку. Між охлялими стінами мазанок куріпочка переминався з копита на копито і ніби пасся. Та що він міг собі знайти? Під його мордою пеклася глина і пил і шастали ящерки. Винуватий вигляд коріпочки трішки протверезив Петра. «Дюко!» сказав він лавочнику. «Ти що продаєш? Дині і вино?» «Дині і вино! Винось усі дині, які в тебе є на вулицю, бо їх любить мій кінь, а вино нехай п'ють мої хлопці, а тобі за це ось!» Жбур дістав з гаманця Тумана, і поклав його лавочнику під носа. Дюканщик, як угледів перед собою золотого тумана, то втягнув його в рота і мало не проковтнув. Він почав його гризти і так, і сяк роздивлятися, і знову пробувати на зуба, і коли пересвідчився, що туман насправді золотий, затремтів і сховався в норі. Десь він там шарудів і коперсався, та через хвилину-другу, згорблений вдвоє, мішок за мішком став виносити і висипати Петрові під чоботи дині. Дині розкочувалися, котилися біля коріпочки вниз до казарми, сипахи їх доганяли, ловили і під козіче вивекання повертались до жбура. Петро вже стояв у динях по гаманець, одноносий викотив бочку вина. Сипахи вибили з неї чопа, заходилися наливати вино у фески та здоровити жбура як рідного. Петро сів перед своїм баштаном на ослінчика, що підклав йому під кунтуша одноносий, курнув іще із кальяна, витягнув шаблю та зайнявся краянням дин на скипки. «Про куріпочку він забув», Коріпочка бачив, що господар про нього забув, бо до того, облизуючись, потягнулися і кози, і віслючки. Петро частував їх з руки. Коли ж яка козяча душа намагалася поцупити динянину чи скибочку хоча б непомітно, Петро давав козі шаблею по рогах. Через те і кози, і віслючки, і сипахи Вишукувалися до Петра в одну сіробуру чергу. Коріпочка динь не любив, ні їх, ні їхнього запаху. Він ліг на пил, притулився до мазанки гривою і став роздивлятися на стіні тріщинки. Коли Капуджі забирав Якова шийку до хана на дах, він сказав Конашевичу через Якова, що наливай ожив. Петро Конашевич став у куток на коліна і довго молився. Він просив Бога за Наливайка, щоб Господь його не лишив, щоб він його не покинув. Бо в Стамбулі, куди здогадувався Конашевич, турки повезуть їх з Очакова. Там, у Стамбулі, султан Наливайка стратить. І султан гаятися не буде, бо він же, певне відчув, що в Наливайкові сидить ще один вишневецький байда – з яким його батько Султан Салім мав дев'ять років мороки. Те, що Наливайко підняв шаблю на Польщу, для отаманської порти Туреччини було хоча й несподівано та приємно. Для неї це було вигідно. Але за одне лише те, що Наливайко шарпонов кримського хана Газі Гірея не пропустив того на Дунай у підмогу йому, Султанові, Наливайка в Стамбулі чекала Паля.